ei begiran indoan, belagua ibaian gora. Nire buruari, zertan hottze otedazan bele izatea galdezka. Haien karraka itusia imitatzen saiatu nintzen, zelaietatik makalera egiten dutenean. Baina ino izeingo dut eguzki beltzorien egaldian, espazioa zeharkatu. Edo lurrarekin moko kajardun, neguak estutzen gaituenean, Pachi Esquiaga kaitz astearten aspaldiko partez blogean idatzi noen sarrera lokatzezko bideak baino nahiago ditut bidezko lokatzak historia, eta lagun batek zer erantzun du? bidezko ea zer den oinezkoen bidea edo bidezko zuzena Tanikran zendiot dela berak nahi duena eta koska hortzegoela. Esaldiaren mamia hortzegoela eta berak ozka egin diola. Lokatzezko bidea baino nahiago ditut bidezko lokatzak. Hor idatzi dut baina eztakin ni neu ere ados nagoen esaten du danarekine. Eh? Kaixo taungi torri ita kara oh, Itzarena huts Josekaitz eta iratigoikoetzea mailan Mari Gaur larun batero larun batero ez gaur arituko gara 2020 2020 Biotzero. biotzero. Maiderra agirre gurru txagarekin garria, Joxerra gartziak eta idoia beratarbidek ere kuku egingo gute Eta eskaratzen zain, patxi zu bizarreta Ekin untari, da ez sukzer egen duzu bilotzero bihozero. Arna sartu. balddin zentxikien iluzi ho bat dalirren gaineko gure pasazia Gaur bilotszero, Maiderraagerrek gururutsa garakin. E undan entzule. Habem magimo aalena. Si kin dana E ne mundo ti para cendire. Isan Zatu garanen Onda... Bueno, zuzen, zuzenen musu ondibatekin Ata ongoia nire sukiari urte askotarako Gero saioaren bukaeran jarriko Ez berari gustatzen zaion kantu edar hori dagoate Zorinak prexioza astelaneko parte Zekainaren sortziko parte Zatu garanen Se nautatra wan Autoberwan Suriaza laren mire larenargia Nide mio zandar daras ubletrafika Bepat salan. Ian e valido, ¿eh? Sonido. Gumutatsen <truh> <truh> <truh> <truh> <truh> <truh> <truh> <truh> Eguno joxer Eguno bai Azte momentuko bertigoak Nola eskatu zitu si Baina bak direi ratialen eskutuko sekretuak Zuek ikusten ez dituzenak <tuturik> Bueno, gaurko irudia gaurko arregazkia gaurko marrazkia bueno gaurko irudia orain dela astebete bajasoa det horte e, e, gure kalean berasaien e, soinu zorrotz eta luzanga batek bueno hantse horrenzun degun hori baino pixka luze xagoa e, nere arreta piztu zuen soinua etzan berria aspaldidanik e, nire ordenagailuan jasoa zegoen baina bada zerbait berria Hume nintzela, Zorroztatzailea somatzen nuenean hasarretu egiten nintzen, ez nuen gogoko izaten, bestea beste eguraldi txarra euria injustu ere zekarrelako. Egun e, bada aldaketarik, irrifar farbatez agurtu nuen e, irudia eta alaxe pentsatu nuen. Hemen aiz, euria zetorrek eta gure baratzak eskertu godik. E, beraz, aldaketa nabarmena. Beste laguzak eh, esango nuke berrogei eta 30 urte 45 bat urte pasatu direna honetan, ba ez direla inbeste aldatu, ez? E, orduan eh bueno, geienak e, galegoak izaten ziren, eh orain e, orain zetik eta hortzen ziran gehin bat eta egun ere e, bueno, nik esango nuke ofizio hau gurean desente desagertudala edo desagertu ez, baino murriztu bai eta, bai, e, gehien txunak e, jarraitzen dutela zeak e, oren sekoak izaten hordun e, e, bizikleta batez ibiltzen ziren, bizikleta eta harri zorroztari bat batekin, eta egun, ba, bueno, bizikleta hori bea baino, bueno, bizikleta hori bea edo antzeko bat, eta motor txobatekin, mobilete antzeko bat, ez e, gero, e... Oa ingoan ere, bueno, zorroztarriarekin, zorroztarria da ofizioaren onarri, ofizioaren e, funtxa, eta beste zerbaitek nire atentzioa dituzuen, ez? E, orduan e, soinu, lehen entzundako soinu hori ateratzeko e, alako e, aho soinu txapal bat izaten zan, eta egun... E, E, soinu hori e, zerbait grabatuan e, jartzen dute ez Eta bestela, ba, hause, irudia, ba, bueno, orduan triste jartzen ino egoera izaten zan Eta egun e, irripartxo e, agurtu nuen e, irudiori e, Zorroztatza llebatak zuen, zorrozteko ba, gura izak, elabanak, eko txiloak eta abarretaba Aber behar joiz, eh? Bai, hoize beazago. Oso lortuak. <laughs> Eurikira dugu testau problemai bizentseko. <laughs> Eta hitza soinu derrani lotutako hitza? Bai, zorrostarria, ez? E, tresnak eh gureizak izan, labanak, eh kotxilloak, e, zorrosteko erabiltzen den eh harria. Azki, gauza korrela oniatiarra Sutan jarrik ozten aski Bure tonkuanen apena etzen Luzaroan atzeratu Andik zebiltzen hamalau indiara Hauzatzen <tusurra> <tusurra> <tusurra> <tusurra> <tusurra> Karikasko, Jose. Zorregatik. Zorregatik libra tuetan Anka banazien si moszu Zaldi ganean ez bataluzen, irabaz learen trazan, ankabat mostu ez paliote, sines garri zango zan. Zaldi ganean ez bataluzen, irabaz learen Zainez gari zango zan. jotzen zuen, ta oztuak erortzen, erri bakarti haritan. Trenetik haitxik eixo esateko, trenera igo agurre esateko. Luce agak, ta egunak luceago bat, Orain dikere gehenetan. Dioz lagak aizak eramaten ditu. Sakutzak isilean zabalak, eta denbora ere aiseak ekartzen du eraman eta eta ekarri ekarri zigunira ia eta badarama ekaina eta orduan kaixo san genieenei poliki poliki agor esaten era si behardugu eta ikasturtearekin batera urtengozekaratze zikloa ere bukatzen ari delako badorso Badatons, badatons, tabadons... Patxi zuizartak, aixotan geturritakera. Iazker. Sí, Zer mauz, Patxi? Ondo. Ondo. Bilu aldean. Bilu aldean. Gaztezti bilbora salto eginda. Bai, hemen partidu, dito sozua, dira eta. Ondo. Ondo. bizia. Konturatzerako joan zeugula ikasturtea? bai, maria de ala da. Ausnarketatik, bai, e, transmititu diatzen endotxo, bai. Ausnarketatik, ausnarketara salto eginez, eta gaurkurako ere azken salto eginz, badegu patxi. Bai, e, preste hartzari buruz itsegiteko. Bota nahi dezunean. Ba, hartzari buruz, gogoan dute gazpetan nolakoaten nien, bela gualdera, eta nola giltzen nien, elurretan, hartzaren, oinatzen bila. Baina, bereziki gogoan dut, ...kantagrazira joan zuberoan... ...ango baserri eta arbatzoi... ...artxari buruzko galdera egin... ...eta nola erantzun beharrean... ...erakutsi gintzei buten... ...artxa beraren atzaparra. Baina zuberoraino joan gabe... E, ...zaldi behin aralarren... ...joan inazi bizturtak... ...en metozti garren mendean... ...jaiozen idarbeak... ...gipuzkako kondairan... ...kontatu zigun hau. Gipuzkako mendietan... Eezagutu izan diren ABD basati edo larra bereak dira, katamoza, hottxoa, hartza, basurdea, azkunrra, horena, erdia eta igara da. Milatzaz hogeita hamabost urte inguruan, aralar mendian txalddiriibiak hobi baseritar ehtaririk hihil izanten hart handi bat elurtze basean. Etari horietako batment Marquez de Balmerianoren maizer ursugoena deitzen zaion dasherri etxean bizizanaz. Etxe jabe handi honek jakintzunean hartzaren hilberria gazti batuziokeen bere maizerrari ezen eiza larruri gabe, zegoen bezala, gurdien ipinirik etxeko zarri diarekin eramantz beraren jaudekik diazankakora. Maizer ursugoenakoak mandatu hau hartu zuenean, bere izari lagun gorrienea izendatzen den baserrian bizitzen nari, esan ziokeen nabuziat zer daztigatuzion. Eta biotel karturik, eraman honen zioten hartza oso osorik markezari bere atxeat zarira. Oso bonekoaren zenea itularizutela hartako idearekin. Eizan diao, bilafrankara zera matelako berria inguruko herrietan zabaldu izan zelako, batu hemen zendertara ana egunean zetara didu ohi den jendea baino gehiago harta ustera. Eta bilera zorragarri honren atxeginerako, markeek pinera zio omen zen hartza altsagarriarekin lau oen gainean, bera bere inzidiko zegoen berzalasen. Eta gisa berderean eduki ere omen zuten jendea bakando zen azerino. Arrastegian barrunbeko man mi etaezzurra larruari arrasken du Eta hau lasto zehar uzpondo beteik, jararazi omen zuen markezat bere jauregiko ezkaratzean sartu eta eskuininean lagoen horman esekirik guruuz beherera. Artzaren laruari kendu zitoten aragi eta ezurrak, pixatu omen zuten hamazaztie erralde eta lau ra. Eiztari diei eman omen zien markesak bazkaria bere mailan eta zorzidukateko bana txerako. baina itulariari ere boste hutuko da. Artza hilzuenaren zeme itulariau, bizirik haukitzen zen, nik ogei urte nituen denboran, zeinari entzun izan nion, gertaera hau behin baino gehiagotan, hemen dudan modu berderean. Artz handiaren larrua, berrogeita gehiago urtean, ikusi izan nuen beronek, balmediano jaunaren eskaratzean, zintzilikaz egoela, bere mustur, lelarri, beso, hanka, zapa, arratzeki, eta osterantzeko, zati, azaleko guztiak oso toro berarekin zuzkalaz baina hogeita amasei urte batzala izango dira larru gogoangarri ura ezkutatu zela, ez dakit nora eta zeren bidez. Guztia ere, hartzan norki izan zuen ezaungarri txiki bat gelditu zen Zalibian. Balmerian jaunak bere jauregian hartzaren larrua aimaitaro zokalako, beraren maizte reiztariari jarretzioten izango markesa. Marquesa. Ergatik eiza handiura urso goenean, lehenago egon izan zen Bilafrankato jauregian baina gerostik eztarian diarin beraren zeneari, eta hoien zeneen zenein ere, ez daiez aldeinian beste izanik ezaten bada markeza. Eta beragatik, herri honetan, gume txikiai nokoek, zakite, izten ondrosau zeren didez datortien. Zena espaldiko, historia da e, iztu kontatzen diguna, arralarren altza zibiltzen garaiko kontuak, baina nik hartzarekin harremana izan zuen, Emakume baten historia gomenatu nahi nizueeke udarako besterik ez da da. Eta hartzume izena duen ipuin bada, eta maili arizia iparraldeko emakume zanaren usta uzta liburuanatoz. Eta gaztelania ez berriz, oso izeneko liburuz zorragarri bat, uharte batean emakume bileotekari bat eta hartz bat buruzburu elkarrekin harremanetan atzera aurrera etengabean Marian Kanadarrarena da, eta hori xe nire kontua azkeneko kontua Eta Badoaz eta badatoz badatoz eta kaletan Iztu eta zaldibia hartzkumea maigiariztia oso Maria Mengel Batxe, mila-mila esker, eh, aholku gomendio jeingatik hartz baten tamainako besarka da milion zuretzeko Gauza bera zuretzatik <laughs> Udan eta el, elkar El berri leizter zaten duen, eta elkarren munduan egoteko aukere zaten duen leizter. Un xo gira bat. Aperdin zaten duen. Eta azker gazko. Ioh. Ioh. Ioh. Ioh. Ioh. Ioh. Segundo bateko, leherketa infinitua izan daiteke. Segundo bateko, leherketa infinitua izan daiteke. Txalo soinu isil bat, zotin bulkada bat, itotasunean. O, izan, izan daiteke, ordulariaren dantzaldia, denboraren kontrapasa, irribarrea, kontrako eztarrian, zulo suizida baten, garraixia izan daiteke zulo suizida baten garraixia zuloan jostorraz baten zistada pazienteaz betea izan inzenumea izan daiteke instante eterno bat edo eternitatea instante batean izan daiteke bihotzero bihotzero bihotzetik bihotzera Espainian pentsamenduaren oi hartzuna. Izan aietzu enaz, itzegi datzu horai, argiak itzaltzean, nahi zenaz, honetan, Zare, ikestago... Egunero da gaur bai eta biharre ere bai. Astero da aste honetan bai eta urrengoan ere bai. Ilabetero da ilabete honetan bai eta urrengoan ere bai. Biotzero zero zen badenbora da Maider. Ba, bakoitzaren biotzak esaten du hori eta jakin egin behar da. Eh begiratzen eta entzuten eta Arek esaten du zenbatero dan. Ez dakit, adidez egunero jan egiten dut. Astero mendira joaten naiz. Eta hilero soldatako bratzen dut. Zer egin dezaket bihotzero? Begietara begiratu eta egia esan. Eta bihotzeroko trantzean ez gaudenean nola gaude? Ba, izan daiteke gorputzero adibidez. Eta nola jakinez gauden bihotzaren momentuan? Ba, Estan bai bat dezela izango litzateke hori, edo da. Bihotzero, bihotza erotuko balitzait, kezkatu egin beharko nuke? Keba, keba. Eroa izan behar da pixkat. <laughs> Maider liburuko zure biografiak dio Euskal filologian licentziatu azarela, informazio eta komunikazioan masterduna irakasle lanetan aritua, amatasunaz ere aipatzen du zerbait, e, sariketak aipatzen ditu, narrazioa, poesia, euskaraz eta gaztelera zidatzitakoak, e, autoedizioaren inguruko agusnarketa txiki bateri bai, e, hain publikoki, esan edo idatzi, ez duzun hori, e, ez dakit, ba, hainbesteko zabalera duen publiko horretara iristeak e, lotxa ematen duelako, edo pudorea ematen duelako, eta gaur hemen formatu txikian, zutan ere artean, inorka zentzuteko moduan, biografia horri, zeeran txiko zenioke? Liborioan ageriden biografia horri, ze gaineratuko zenioke? Ba, unanetan, oso momentu berezti baten, Nahola, e, hainbat loturetatik eta e, kalte egiten didaten hainbat gauzetatik askatuta libratu nahian, nabilela. Maiderra girre da, behasain darra, izalen dena eta bere lehen liburua, besteak beste bere lehen liburua aurkestera datorrena, bihotzero. Biotzetik itzegitera ez da? Bai, beti. Biotzetera iristeko asmoz. Bueno, albaldi ma da, bai. Maide ragirre grutxega, kai xotongi torritakera. Egunon. Nire in, innoa da, gara ino egan egiteko asmoa maider. Ez takit, bizitzak eta nire bihotzak eramaten hauten lekuraino. Egoak astintzen nork irakasten dugu. Norberak ikasi beharreko zerbait da. Entzun zenuen, lehenengo aldian erabaki zenuen, hau izango da nire himnoa? Dudari gabe, e, nire bihotzarekin guztiz konektatzen duen abesti bada. entzunbiti hartan begiak izan dituzunen noraino iristen zara ez dakit <laughs> ez dakit egoak hastintzen aritzen aiz gaztea o oh, honek duen indarra bezalako zerbait da zer da idaztea maiderr zuretzago gaztea behar bat da e, bizitzeko eta batez ere aurrera jarraitzeko eta hankak e, lurren behardan sendotasunez e, eukitzeko behar behardan zerbait niretzat. Es da bakoitzak norberak bere pasioa topatzea hori orain dela aste bete eskans zuri entzuten izuna e, bizitzari zentsua emateko bakoitzak bere zentsuari bakoitzak bere bizitzari zentsua emateko zer da pasioa zergatik aurkitu berditugu gure pasioak ba bizitza e, kolpez osatuta dagola iruitzen zait kolpe honez eta kolpe txarrez eta guzti kolpe hoiek e, kolpe bat ematen dizutenean e, gorputza desorekatu iten da ezta. Eta berriro oreka lortzeko ba, pas, bizitzan pasio bat behar dela iruditzen zait. Nik pasio deitzen diot beste batek beste modu batera deitu diez zaioke, nik horrela deitzen diot. Eta iruditzen zait pasio, e, norberak bere pasioa aurkituta salbatuta zaudela Barrurako idatzi eta kanporako idatzi noizkoak dituz ulenengo oroitzapenak zure burua nola irudikatzen duzu gaur egundik atzera begiratuta nola irudikatzen duzu idazten txoko batean, logelan erdietzan da, e, liburutegian, eskolako gelan, nola irudikatzen zu, nola ikusten duzu. Ba, adibidez, unibertsitatean, klase aspergarri baten erdiparean edo, karpetan hartu horri bat eta erdi izkutuan, esaldiak zirriborratzen, e, mire etxeko nere txokoan, ordenagailuan. Edotzein momentutan bazterretan, trenean, noala, arkatzarekin zirriborroak egiten, hoiek barрурako idatztakoak, non dago barru hori? Barru hori nire buruan dago, nire ordenagailuan dago, nire karpetetan. Eta lako batean lagun batek galdera egiten dizu. Eta zuk noiz idatzi behar duzu liburu bat. Bai. <laughs> eta mugauri zeharkatzeko ez dakit hausar den eo zein denitza barrurakotik, kanporakorako saltori emateko e, pausua ematen, lantzen, e, marrazten hasten zara.. Bai. Ehm. Galdera hori izan zen, inpultsoa behar nuen bultzada kanporako idazten azteko. E, azken finean, beldurtuta neola uste dut, kanporako idaztea zerbait berri ezalako, netzako, ez ezaguna zen aventura bat, haun e, di ikusten non zerbait zen, angi eta luze, <risa> eta horri aurre itxeko galdera hura izan zen bultzara edo impultsoa. Zure buruari bai esan, eta zeidatztitakoa idatzita zenuen, edo galdera hori entzun hasi zinen kosienteki zure buruari kine, esan ez, e, bueno, idazten dudan hau, kanporako izango da edo bazen nuen jada idatzita eta kanporatu egintzen nuen barrurako idatzitako ura. Ez nukan hitz bat bera ere idatzirik, dena nere barruntze bilen, e, tarteka, ez dakit itzadan asaldatu, edo tarteka e, jarraitu bezala egiten zidan, historionek, ba, korrikan nindu ala, bakar bakarrik, edo, E, etxeko lanak eta etxea garbitzen edo e, umen zain neola edo edotzin momentutan ba, jarraitu egiten ninduen, asaldatu egiten induten e histori pertsonaia batzuk eta hitz batzuk eta idatzita ezerrez ezerrez neukan idatzita Idazten hasten zera ez izen bod da zenboda, zenbat denbora tartean e, idazte prozesu iraunkor horri zentzen diozu eta momenturen batean bukatzen da. Eh hasi eta buka zeu zeure buruarekin edo hasi eta buka bilarte horretan tarte horretan bilatzen dituzu zure konplizeak. Idazten desun hori irakurriko duten konplizeak edo bukatu arte ez errez. Bukatu arte ez errez. Bukatu arte nerekin. Hasi aurretik nere barruan Eta hasi nintzenetik bukatu arte, nerekin bakar bakarrik. Eta askatzeko kanpuratzeko pausori, nola barruntzen da? E, sentitzen da? E, bueno, banoa, zabaltzera ezpada ere, behintzat beste begien batzun aurrera jartzera ez, nire hau. Bai, hor egia esatea nahi badezu, idazten hasi aurretik... Neukan bildurura baino, bildur xumeagoa edo bildur gutxiago neukan. Ziurrago sentitzen nintzen, idazten hasi aurretik baino. Emaitza, bueno, behar nuen, behar nuen nolabaiteko berenkazio bat, gero e, eman zidatena, zorionez, baino nahiko ziur edo seguru neon nindako lanakin. Eta handik aurrera aukoa? eta handik aurrera gokoa... bueno... E, gogorra... gogorra izan da... bidea urte gogorrak izan die... E, asko ikasi dut nere buruaz... eta... bueno ez nola esan... E, abenturaren zatirik... malkartxuena... eta... eta... Bueno, gora bera txuena izan zan handik gero okoa. E, bere garaian, korrika zindua zenean, edo umean zain e, zeundela, edo etxekolanak egiten ari izinela, atzetik segika jarraika zenuen hori orain e, oso formatu eder politian bilduta dago. Zure barne, zure baitan, non dago hori orain? No. Atzetik segika jarraiten dizu edo hartu du beretokia? tokia. Ari dartzen da pixkanaka bere da, nire laguntza behar du oraindik ere iruditzen zait. E, Badirudi liburu bat argitaratzen denen bukatu dala ez da or, e, historia eta niari naiz ikusten e, beste historia bat hasten dala argitaratu ondoren ez da. eta horda Bilkit, horda Bilkit e, liburu honek ere egoak hastendu nahi ditu, eta, bueno, ni oaintxe uste dut egan laguntzen edo erakusten edo, bueno, eskutik daramat eta haber, beak bakarrik laizter asten dan, mm -hmm. egoak astintzen. Argitaletxe batek hasiera batean baitzeteman, argitaletxea itxi, zure bidiari, heldu autoedizioaren aukera barrendu eta gaur egun e, zure liburuko aurre biografia hortan azken esaldi gisa, aipatzen dut. Deabruk gehi egite tentatu beharko nau beste batean, bigarren aukera batean bideo honi ezeltzeko. Bai. Oso E, Abentura honen azkeneko e, etapa esan dezagun e, autoeditatzea edo neronek editatzea erabaki ondoren bizi izan ditudanak eta, eta ikusi ditudanak eta emaitza bera ikusita egiesan asko betetzen bete izan nahuen etapa bat izan da. E, begi batzuk anaiarennak izan dira edo izan ziren bere garaian. Mm, etxeko gertutasun horretan, zen baterino fidatzen da Maider aiak esaten didana, aiak esaten dit edo irakurle batek esaten dit. Nik banekien nere anaiak egia esango zihala, e, inolako jaboidik eman gabe Eta horregatik izan zen, bera aukeratutako bat. Urrena Joserra, bonazak itu urrena Joserra izan zen edo tartean beste begirik izan zen. Zertopatu zen noen Joserra nengen? Bai, Joserra e, beste begi guztietatik e, aparte e, kokatzen detnik. Eta bere begirada behar nuen, bere bedenkazioa behar nuen. E, aurrera itzeko ba orain ziurtasunez ezta eta konfiantzatz, eta bueno bere begiradan noretzat Joserrarena e, aparteko zerbait da Entzuten dagoz esango zeni orain eguna Joserra eguna <laughs> da ira tipi kompania Eguna Joserra gartziak zuri bere kaixotan ditorritak era Maider eh bide luzioneen eh Bukaera ez da, inundik ere, e, tarteko hasiera bat gehiago esango nuke dela orain txibizidezuna, e, uneanetan joxiorariz esango zen nioke? Ba, lenguan aurkezpenean behasainen esan nio, na, ez da? Bihotzero betirako berari lotuta dagola, eta behar beharrezkoa izan detela, e, azkeneko urte hauetan bere laguntza, bere konfiantza, bere hitzak, Eta bihotz bihotzetik eskertzen dio dala. E, askatasun betean, joixerra, loturabek ederrak dira. Biotzero ari lotutako ari hau ederra da ezta. da? Bueno, bai, askotan haukeratzen dira nitzak konotazio haukatzen nik, nik ez detartzen e, lotura moduan. Eta, bueno, egia esan hemen e, eskalerian famalaukagu dela sentipenak adierazten ez gila oso trebeak, nire kasuan bastante egia da hori eta lehen goan, behaz egin gortan, abisatua, bere loreak, en fin, nahi agonuken e, lurartian egon eh, banitz, baina ez nik, hau, prozeso hau, bai, e, testu arekiko, bain bihotzero deitzen dan testu unekiko, gero ateran produktuarekiko arekiko, horrez, ez nik parte handirik izan, eta gero batez ere, pues, egilea arekiko, netzako lotura baino gehi izan da, azieran, Aziran aventura gozo bat, gero odisea, e, odisea fuerte bat, eta azkenean, bueno, happy-en, ez da, eta, bueno, bani e, gustoa nago, hori e, bat izan da, eta, eta guztora gatu naiz, azkenean maile rekatera duen produktuarekin, eta, bueno, ba, oso esperientzia positiboa izan da. E, Joserra, berak askotan epatzen du barrurako idatzi, kanporako idatzi, kanporako idazteko horretan ulergarria da e, batek biltzen duen ilusioa, e, aldiberan zalantza, aldiberan e, alegina, aldiberan e, ziurtasun naia, eta saltxakok telurretan norbaiten e, beharra edo babesa izatea kasunetan e, maiderrek eskuelu zatu zuntazuk eldu zenion e, garrantzitxo da norbait izatea orraldamenean bidean bai, lagunduko dizuna bai, baina bueno e, a ber, e, batek pensadazakea hori maiderri gertatu zaiola lehendabiziko publikazio handia duelako lehendabiziko novela baina nik uste dut deimago daukagura arazori eta gehiago esango nuke e, E, obe eukitzea, esan edut, bueno, esatzen dituen nik batzuk ez dituztenak ez, baina oso gutxi dira eta nere guztoko direnak bentsat denak daukate e, zela hori, norbaiten beharra, Hau da, norbera bere, bere historian eta ez da, novela izan, poema izan, kantu baten letra izan, berdin dio edozen testu, kanporako denak, e, norbera barruti du eta momento bat iristen da, Norberak ez du la distantzia egatzen. O sea, norberak badaki ze eder izan marko luken testu hori horretik idatzi nahi, nahi zuen, ez da. Eta, e, bueno, idazte idazteko prozesorretan bukatzen duenean e, zuk ikusten ez duzule partoa eta ez duzu ikusten akatsik ere. E, hain zaude barruan da, eta atarruan dena dauzkagu esparrin konfiantzaskoak eta, eta, eta nik esango nuke bueno, batutan diaiz du deskuiatu eta zuebaz komozenatu zea eta konveni da Azkenean zure produktoa ez da zuguste Zunbezainona, eta hordun Hori, eh, jakimarko benduke Hori esaten digute serio hartu Benetan ziatzen magera gure esparrinetekin Ba serio hartzen ez Bueno e, Historia luze bada, lehen editorek Edo argitaletxek egiten zuten Funtzio galbae edo Edo Gidabitza funtzio horit gaur egun, bueno, hori beste, beste historia bada, historia hontan beste historia bada, gaur egun argitaletzen eh, funtzioa oso, oso zalantzan eta oso, oso ezean ikusten da ez da, bueno, hori beste historia bada. Joserra, <gülsorra> Joserra eh, Gartze, komunikazioan aditua da, nolakoa da eh, zure begietatik bihotzero liburuak duen almen komunikatiboa? Bueno, ni beti telebistan eta eh, azpian nire zer naizen eh, ze jartzean nahi nuen en galtzitzia tenean, beti zaten nuen jartzeko komunikazioan aritua, ez aritua. Bueno, bueno, bueno joxerra gartzea komunikazioan aritua zaren horrek Eta aritua izanak eh, berro nahi nuke baina urte gehiagotan hortan aritu eta atento aritu izanak noski emateizu aritu puntu ere baina estato inspirazio jainkotiarrez dator e, aritu zealako gogorrez bueno, ba komunikazio komunikazio ekintza ere bada ba, liburu bat eta e, ez hori bakarrik uste, esango nuke ez da e, nik uste dut, hemen baino, barne Uztuketa bat, kontu konponketa bat, e, norberak bere buruarekin egiten duna eta hortaz gain, hori ba, dena eitzen du bestentzat ere. Baino ere, e, norberantzat egina da ole leendalizi, ezta? Uh -huh. Bueno, ni gustuet, eh liburu hontan, e, liburu bera, eh, testu moduan, ba iru zati naino nabarmen ditula ez, eh, eta bakoitzan be, bere estiloan dago, naiz eta Maiderrek eh, aukeratu duen estilo orokor bat dena dena lotzen duena, o eozzin sea, kata harttzen duzula liburuan ikusten da Maider estiloa zen da. da. estilo oso oso esaldi bizi eta motzetan eta eta horrek eh, behin dut ematen diola eh, irakurreari ba, Maider pentsatzen ari den hortan parteide dela instanttian, eta zuzenean transmitutako kontua dala ez. Horten hor, badago izeba bizitatzera, iltzen ari dan, izeba bizitatzera joan protagonista bat, hor, e, bizita hietan elkarrizketa dago, hor piskat aldatzen da, hori da, horrek e, eusten dio, ofizio horrek eusten dio kontakizunari, izeba kontatzen dio de arraso den, eta familian berri, eta murgipe basarrikoa, eta hor, zeinalatuko nuke, ba, e, itano ziteiten diola Ise bak eh, protagoniztan eskari. Eta gero, mm, horren arira baina niretzako mm, e, komunikazio aldetik eta literatura aldetik behar bada Ba, nahiz eta hori beste elkarrezketa dan importantea Bestea dira ene ustez aportazio uh, aukeratzea, aukeratu behar banu Beste puzkak nahiago, eh, funtzean, baina da protagonista izabana joan bakoitzean, de, etengabe bere buruan sortzen dan saltza pensamentu hori, e, ezta? Hori da, hori e, nik uste dute, prosa uske asko prosan badala e, modu berri bat, ezta? Eta hori oso lortua daola esango nuke. Ta gero, barne bakarrizketa horren baruan da protagonistaaren burun sortzen dan saltza etengabeko horren barruan badira pensamentu batzuk bere gainak izatea edizten direnak, izatea edizten direnak. Eta oie titulu eta guzti daukatea ematen du pedatuta aldela, ez daude pedatuta. Oie persoan agen barruan daude, eta oie kera hobi bat pieza bia, eta, duen, ez da, eta ba, lehen mo komentatu benden, eta pieza oie kartu eta besta edizio txoa bat inzitekeen pensamendu pieza tiki oiekin bagarri, ez? eta nien guztetak komunikazioa aldetik oso ondo lortua dagoela eta bueno esbek komunikazioi begira bakarrik bai decir literario moduan ere ba ni gustu dut oso importantea dala kontatu nahi dizunaren edo sentiarazi nahi dizunari dagokion estiloa propioa ezta ta hori hori aste maratu guneak liburu bat argitaratzen denean ondorenean zer eh, nere galdetzen dieazu bai <laughs> Komunikazioan aritua den Joxerrari. Ya, pa, bueno, ez, baina nik hori aritu ori, ori, izan da, ez duzu jakiten. Hori da, e, publikazioen desu nean, segun, nek izan ditu liburu batzu nahiko distantziakin idatziak ez, ba, zailak erazien lako, edo, oain, e, benetako, e, nik usteet honen liburu honek, e, nik publikazioetako etan, Antza daukala, eh, prozesoan, eh, ba, metaforismoak da oso, oso nere, nere gauza gutxunak idatzen hitunean. Bueno, eh, ez dakit maide herren kasuan, bakit ibilidala, baina ni baino azkozaz ordenatuago da, neskara, ba, moldatu da ez, eta ni berriz, eh, olako oso guztoko daukadanean, ari metaforismo haiek, edo jendorreko izkeran atabar, ba, idazten dut gutxi horagera egunen hobita folio. E, eta erdu nire dena daudenak, daudenak daukatzen meritua. Ez nik, ezke beste eta ez koznao. O sea, dena ikusten dut jolasa horren inguruan. Ta klaro, bukatzen desunean, zaude de, nik ez de probatu, baina hori bueno, maideerreakio hobeto seguro. O sea, posparto tankerako trauma bada. Oen sea, zer, baina ja, egin nahi nuen hori, nere, nere kutizi hori egin dut, eta oen bizitzak ze, zer dau, da dau. Bueno, da era berean oso físico kitak mentalki asko xurgatzen zaitu, baina gozamena probatu zuenak ez dakiz zerdan. Eta hori, hola gertzea plof, baina, bueno, gero plof ordatik berriz berriz recuperada zaia. Joserra, milia, mil esker. Bueno, por que une gain estamos, eh? Bostunekoa eskerrekoa aurrun. Ono, bueno, jaiot meder. Eskarrikasko Joserra, ederte eh, jo. Maider bai, dena dena eman gozatu izugarri eta ondorenean plof eta orain zer? Ni ko hindi plof iteko memora <risa> asko euki esateko. <risa> Andia izarena izenea ama Eskailera bat eginen dut Zerudaino bezain gorakoa Ama izarra gintzera joateko Bolzilloak izarrez eta Kometaz beterik jetxiko naiz Eskolako lagunen artean Banan, bana, banatzerak nenia ama eskallera... izeba zergatik ez dut amarik izeba ni non dikhaion intzen andereñoak esaten digu gizon baten espermatozoideak emakume baten ovulua hernandu behar duela aur bat jaiotzeko izeba zergatik etzarazun nire ama erantzunak egokia azaltzea etzen batera shamurra izango izeba gaixoarentzat Eta ulertzea, erantzunak ulertzea, neke eta ernegaldi galdi asko kostazitzaidan. Ez, Izeba, ez du targazkizarrik ikusi nahi. Izeba, lasai, gehiago jakina dudanean galdetuko dizut. Gaixo, nola gaixo, orain kuleroetan zuluak dituztenei, gaixo esaten aldiezu. Ez, Izeba, barkatu, nire amaetzen ederra nire ama edertasunez mozortutako ovario emankor bat zen, eta kasualitatez, Ni jaio nintzen. Biotzero, Maider, Agirre, Gurrutxaga. asko aukeratu nitzaken, maider. Maio beti gustat guztatzei, tartetxo bat aukeratzei irratian irakurtzeko eta hori xeda aukeratu dedana. Ez dugu gehi kontatuko e, zuk aurkezpenean azaldu bezala hori irakurleak deskubritu behar duelako baina Jose Errakondo esan duen bezala, protagonista badago dago, e, Izeba bisitatzera joaten dena, hiltzen ari den Izeba bisitatzera joaten dena eta Izebak bere arbasozez, eh, bere jatorriaz hitz egiten dio bere familiaz, errin guruaz hitz egiten dio Ilobari. E, amarekin, ez eztegu kontatuko, baina Amarekin alako lotura, berezia, e, ez jakintasunekoa duen eh Ilobarekin. Eta hor tartean alako pentsamendu eh zurrunbiloak. Orratik eh hasirako sarreran aipatudean Espainiartearen pentsamendu hori ez da halako eh, bulkadaka bulkadaka eh, burutik pentsamendura eh, eta pentsamendutik ahora auraduan eh, jari hori. Auradua irakurleak irakurtzen duelako ze kanporatu ez ditu kanporatzen. Hori da, e, hori esan behar nizun e, narrazio edo testuaren zati haumbi batean e, barruan gelditzen gea Pro protagonistak ez ditu espainetaratzen ez da eta saiatu naiz barruko hori islatzen edo paperera eramaten. Dena da e, zalantza dena da narketa e, bideo nilu besteari e, hemendik aurrera segi atzera egin... E, Ez autobiografikoa, e, protagonista ez da maider, baina jo xerrak aurkezpena naipatzen zuen maider ikusten duela hausnarketa e, horietan. Bueno, izan daiteke maider, edo izan daiteke edornor, e, nolako harik eta duzuzuk zure pentsamendua irakurtzeko e, gero, pentsamendu hori islatu alizateko ah, azkenan, pentsamendu baten, edo zen gizta kirena izan daiteken pentsamendu baten islada da ez da. Naiz eta askotan ez garen jartzen gugeuen zuten ze pentsatzen dugun. Bai, eta naiz eta ez dakigun aldamenekoek ea guk bezala pentsatzen ote duten, edo, edo beste estilo bat, edo beste, beste prosa bat duten pentsatzeko, ez da, hori ez dakigu. E, bueno, nik uste dut, hemen e, oso kontu zibili behar ginekela denok, ez da, e, normala da puntu batera liburu bat irakurtzen aigianen edo abesti bat entzuten aigianen ba, e, egilearen arrastoa edo bilatzea hori ustebet instintiboki edo mekanikoki ateratzen zaigun zerbait dala ezta da. Baina nik, e, ez dakit nahi eta nik ez diot izenik jarri, protagonistari, ez diot adinik jarri, ez, ez dakik guzti kaletan bizidan. E, eta gero, ulertzen dut joserrak esaten duenean, ba, nire estiloa ikusten duela hor, balitcheke ba, lehen esan detenagatik ez dakitelako beste modu batera pentsatzen eta eta mono bueno, ba balitcheke protagonistaren hitzjario e, edo pentsamentu jario hori ba nerearen stilokoa izatea ba itzeke. Balago eh, protagonistaren pentsamendu zurun bilotsua, balago eh, izebak kontatzen dion historio, historikoa, eh, historia den historioa, eta gero badaude eh, izen burupean egindako hausnarketa eh, tiki-sako noiek puzlek isa eh, aurkeztuak horiek eh, barru-barrutik, maiderren gandik ateratakoak dira, hau da, erabat, e, makarrak dira, zorrotzak dira, gogorrak dira, e, inungo mugarik gabe e, idatzetakoak, eta pixkat, e, irudio renbila joan da, hori aldarrikatzera joan da maiderrere aurkezpenetan. Zuzen, zuzeneko usunarketak dira. Bai, e, gozada bat izan da zati oiek idaztea, oso, oso, oso, nere sentitzen ditut, asko ditut zati hoiek denak, eta e, makarra, eman dudan, makarra irudi hori, edo irudi errebe indikatzale hori, e, testu zati hoiekin baino gehiago, liburuaren historiarekin, eta liburuari gertatu zaizkionengatik, nire E, atera dudan edo kanporatu dudan irudia da ezta. E, aurkezpenetan esaten ari natzen bezala, e, gandorra edo cresta, e, liburuak eraman alko balu liburuak eramanango luke, baina ezin ez du eta horregatik jarri dutnik. <laughs> Iruditza zait, maider, eh, asmatu dezula izugarri hondo eh, formatuan eta historioaria kontatzeaz gain eh, itxatxiez, ze joxerrak ondo estaten zumezela ez daude pegatuta, txertatuta, daude bere-beretik eh, sortutako hausnarketak dira, baina iruditza zait, badela liburuat, ben irakurri eta ez alboratzeko hau da, edozen momentutan berriro bigarren aldi aldibatean, irugarren aldibatean eskuratu eta tarteka-tarteka bada ere, historio osoa berrirakurri gabe hartu eta irakurtzeko modukoa. Bai, hori da, nik ere zati oiek e, liburua eskutan hartzen dudanean egun hauetan e, bai, zati hoiek bilatzera juten naiz edo Eta egun hauetan egin egindudan e, pare bat e, alditan edo e, gauza bera egindut ezta etxean e, liburua hartu ikutzen dut, ze, ilusioa egiten dit, tapa horiek ikutzeak, eta goxatzen dut pixkat, esku garten, esaten dut, pentsatzen dut, hementzare hemen hementzare. <laughs> eta irikitzen dut erozen e, horritan, liburu -e, eta bai, normalen gertu izaten da zati horieta konbat, Eta tokatzen dana, ge, e, lehenengo aurkitzen dutena, irakurtzen dut, eta bai oso irakurtterrazak die, oso ondo sartzen diela iruitzen zait, eta eta goa dela denbora asko idatzi banitun ere, oso gustora irakurtzen ditut, eta bai oso pilula magikok die. Garbitzen nena egitura? Eta? Idazten asterako garbi zenuen ala antolatuko zenuela, edo idazten joan ala, idazten asiala, ala sortu zen. Ba, idazten asiala izan zangeiago eta gero pixkanaka hartu nion trukua eta <risa> eta esan detena gozada bat izan zan. Marrubiak usaitzen dira, e, masaietan malkoen bustialdi sentitzen da, takoiotxa entzuten da eta hori komunikatzea iristen da Maider edo ni diren dirakor leguia e, zait ba eskarri irati hori piropo badan noretzat momentu hontan non sortu zen eh postalgisa, guia postal gisa, ausnarketa hoei jantzia egiteko ideia ba kontatuko dizut eh hasiera baten e, ez neuken ala pentsatuta edo Eznon ala ikusten baino auto, bueno, Neronek argitaratzea erabaki nonen, oso garbi neuken nora jo bear nuen, ba lendik ezagutzen nituen profesional batzuengana jo nuen, nere lana azalata ezagutzen ditunak, beraien lan egiteko modua, beraien filosofia, e, ba gogoko oso gogoko nitun eta haiengana joez da. Eta pixka bat nire liburuen nola egituratuta zeon eta esplikatu nienean, ba, bileratxo hartan pixkanaka sortu zan ideia lehen joserrak aipatu dugon bezala, gero ideia hori baztartu ingendun. Baino hasiera baten sortu zan ideia ba, e, eleberria bere horretan arrgitatu eta... E, testu, hogei testutxo bere gain oiek nolabait atera e, e, novelatik eta e, bakoitza bere irudiarekin ere argitaratu zitekela separata moduko bat edo kuadernotxo baten modura ez da? gero ideia hori bastartu intzan, baina asiera asierakoa e, ola zan, ez da? ola pentsatu genun eta hor ja aukera hortan, separata hortan ja ba, irudiak e, e, zeuden, irudiak sartzen zien, eta horrek ja beste mundu berri bat zera, horrek beste mundu batera eramandu azkenean bihotzero. E, nola deskurritzen zuidoia? Ba, bueno, separata horren ideiarekin ari ginela, e, ba, haipatu deten, e, profesional hauek, edo bai, e, komunikazio edo, eta diseinu enpresa bat da, eta beraiek ere irakurtzen hasi asizien liburuet, eta irakurtzen asiziela, ba, uste dut lehenengo horrietan ja, e, gelditxu eta esan esantzidaten maider, idoia ezagutu beharrean zaude. Eta nik esanien, bale, ados, ba, idoia ezagutuko, edo? Idoia beratarbi da kaixotan geto horritakara. Oihartzu arra da pintoria eta ilustratzaia. Idoia, zer prozesu prozesua izan da? Maideranekin lan egitea? Bueno, ba, netako izan da, gozamena. Zer, behori, ba, ba, esan ez bezala maider eta biok ezkin janez Eta, bueno, ba, jarri ziguten kontaktuan. Eta, eta bueno, ba, asieratikan, ba, eta oso garbi utzi ditugu gauzak ez. Eta, Nik lehenbiziko-lehenbiziko gauza inuna izan zan, ba, nere, nere lana erakutsi. Ez, esan, bueno, oso ondo jarri ditugutela kontaktuan ez, baina, bueno, jakimarko ez zuz eiten den lehenbizi, eta ea ikusten duzun zure libururako propia izan daitekela ez. Eta, bueno, ba, erakutsi nion pixka bat egiten nuna, eta gustatu zitzaion, eta berak, ba, bere testua pasazian. Eta, eta nik testua irakurren nunean, ba, nere baiezkoa, eman eta hortik aurreak ba, izan da, gozamenan etzako lan egiteaz, ba, hori ba, maide erroso eskuzabala izan da, bere testuarekin ba, utzi e, nire filtrotik pasatzen, eta nik ikusten eten moduan azaltzen, eta hori ba, sortzai bat entzak, ba, lujoa. E, batetik, e, bi pertsunek elkarrez agutu behar dute, baina bestetik, hitzak marrazkiak agutu behar du eta marrazkiak itza, eta elkarren berri izan ondoren eh, elkarren gustoko izan behar dira, ez dakit bi hamekera bakitzen tegure bak lagunak izatean nahi dugu, eta lakomomentu batean elkartzen ditugu, baina horre zerbait magia bat, edo sortu behar da e, <laughs> Urduritasun asun momentu oiek sentitzen dira sekulakoak izan gabere, baina bueno, proiektuak aurrera egingo du edo eh, elkartze polit bat sortuko da, zalantza beti izango da hombre ni que usteva eta si eran beti dakazula talantza hori, ez? O sea, gertatzen dena, eh, kasu hontan, o sea, hemenan izan da zuzena, pues ni que uste gerta guzti hauek ba ba evitatu indien dela, Beste, bezakite, editorial batentzako egiten duzuenean lana, azkenean esaten dizute askotan, bueno, daukaz lan bat eta zuko baiezkoa ematen duzu jakin, jakin baino lehen ze eh ilustratu behar dezu. Mm -hmm. Eta gero iriste zaizu testua eta esatezu, "Uf, pobes bai" edo ez. <risa> eta lare egin berduzu. Eta kasu hontan, ba, ba claro, ba, berak nere lanaia ikusita eta geronik jar testua irakurtzen unean emanion nere baiezkoa, bozetotxo bat egin nion ere eta berakia hor ja baiezko guztiz baiezkoa mantzunean, ez. Ba, bueno, kasu batean Natural ikusten duzula binaleikan ba, lotura hori badagola eta gogori badagola ordon ban ba, ikuste baiet zegogon delala lotura hori hasieratik ez. Bak e, esan nahi ho e, idoiakin aurrktsu nintzen lehenengo bilera hartan berak maigainen bere bozeto batzuk eta bere lan batzuk jarri zitun eta beak azalduzin, nola lana egiten zon, ezta? Eta bere lana hiteko modu zeintzan, eta nola marrazten zon eta zergatik eta nehi horien zuteak, ba ba esan ba ikusi arazizin, zin bea izant zitekeela pertsona egoki, ezta? Baino eh egun hartan baita de bueno, e, erakutsi zizkidan haietan ba e, bazeon irudi bat zehon bozteto bat, atentzioa deitzu zidana, ez Estakitzer, dakitzerratik, bueno, ez oain badakitzerratik, eta, <coughs> ba, bueno, nere, nere liburu, nere uh, liburuko koitz eh, polizori erabilita ez da, nik bilera hartan bihotzero bat izanon, intuizio bat eh, oso oso garbi ikusinon, baietz, idoia zala, eta pertsona batek e, oso gertuko deten batek esaten diten bezala intuizioak, sakon-sakonekoak dienen e, ez du e, eta, bai, bihotzero ura bilerartan izanon bihotzero ark ez ditut xikegin <hums> e, Esan beharrik ez dago irakurle bakoitzak askatasun osoa duela liburu bat e, nola irakurri erabakitzeko e, maider, zuk irakurle gisa, irakurketa eta postaloien arteko txertaketa hori, nola ingo zenuke? Bueno, ni oso kolorezalea naiz, e, oso, e, oso boierra naiz, <laughs> zentzu baten, e, irudik, marrazkik, ilustrazioak, asko, ni neoni asko atrapatzen naute. E, anekdota bezala esango dut, ni behin baino gehiotan, nik erosi ditudala, liburu ilustratu asko nire alabentzat opari gisa baino barru-barrutik esan behar dut neretzako oparik izan diela asko eta asko, ezta? Eta em click ba bihotzero, e, bihotzerok dauken edo ematen den aukeratako bat ere hori da, ezta? Irakurleak nahi badu eta e, Bueno, nahi badu, eta, eta bihotzakala eskatzen badio, eta momentuakala eskatzen badio, badaukala aukera e, testuarekin, itzekin, eta, eta irudiekin alako e, jolas polit bat egiteko, ezta, nik nola irakurriko nuken, bani ikuste dut, irudi irudioiekin e, denbora luzea ingo nukela, e, eta irakurri eta ikusi ikusi eta irakurri arituko nintzekela iruditzen zait. Eh idoi aurreko larun batean garoan izan zineten aurkezpena egiten eta bertan okerazpena bertan dago edo bertan egonda zure irudiekin osatutako erakusketa. Bai, e, zati bat e, garoan dago eta beste zatia Mikelazulo kultural kartelak Ba, Azkenean daude hogei ilustrazioak para ba, liburuan daudenak, e, laminetan jarri ditut, <coughs> berkatu. Eta, eta gero, ba, ba, sortze prontzesuan e, zenik normalean eskuz egiten dut lembizilana, eta gero ordenadorera pasatzen dut nire lana bukatzeko. Eta kasu antan nola denbora gutxi genuen, ba, igual ordenadorez egindet normalean egiten dutena baino gehiago, Baina, bueno, asierako ba, planteamendu guztia eskuz egiten dut, erretratu guztiak e, eskuz zeina daude, eta orduan erakusketan ere aukera eman nahi izan dut, ba, originale hoiek ikusi, eta, bueno, abeste ba, bueltatxo bate bai eman dietez, osea, ia libururako ilustrazio guztiak egin, eta gero, ba, bai hartu ditut berriro asierako guzti guztioiek, eta batu inditut, eta, bueno, ortsa, pixka jarraituet dut, ba, lantzen ez, e, liburonek eman dian aukera. Ostalguztiek eh, zuloak dituzte bikote, eh, dirukontua aurrekontuatzen iristen eh, zuloiek estaltzeko edo <laughs> zesan nahi dute zuloiek, zezulez ez tegu ez egin emaider <laughs> ez, ez tegu baina hor daude ezta eta idoiak e, ba ez dakite hori uste magia dala ezta idoiak ikusi zilun, hort zeuden. Ez daude dozen tokitan, nidoia, e, toki jakinean daude, zuk, edo maiderrek, edo historioak erakitako tokian daude. Ez daude dozen tokitan zuloak mm -hmm. Bai, e, nik azkenean e, liburua irakurrin unian e, torrizitzaiten hildoa ba dena lotzen zuen niretzako zuluak izan zian, ez? Egia ja, da ere, buz pues, bueno, banik e, guain laburte jageixo, e memoria zulatu erakusketa jarri nula, eta orduan zuloak e, ordutik ona oso presente egon duia nere sortzuntza lanean eta eta nere bizitzan eh holako kontzientzia bat eh nola zulo beteta ez eta nola batzukan saiartzengean betetzen edo eztakit lortzen egun ere betetzea batutan eta, eta bueno ba Maiderren testuari hitzi zite ba, ikusi nun lotura E, hori izan zen ez, zuluak izango dea, e, lotzen dutena irudi guztiak, uste testuan daudela etengabe, eta gaina gaine iruitzazitzaiten joku polita pues, ba, bakoitzak marrazki bakoitza hartzen dunean, ba, testuaren ondoan txertatzen dunean marrazki hori, ba, zuluak ba, tapatzeko e, aukera daukala. Mm Hukera -hmm. daukala, Idoia, mil esker tarte honengatik eta zorionak egindako lanarengatik. Ba, mil esker zureiz. Ta muxe bat. <risa> muxe bat, idoia. Jai orrun arte. Agor. El arte. <risa> Marako aurkaren parte solagarri doala solasaldia eta asteazkenean zumarrako aurkezpena oso gustora sentitu zela. Eh Maider, ze <risa> <risa> ondo euskarri kasko. Donostiko lehengo aurkezpena, Beasaingo igartzako aurkezpena, aurrekolarumaten garoan asteazkenean Zumarragan eh zer moduzko bizipena, eh aurkezpenena. Ba, Ederra, Ederraz, ze... eh E, alde batea utzita jende asko, jende gutxi, hurbildu den, e, hoi alde batea utzita e, egiesan e, ba, nire aurkezpenen eta nire hitzen ondoren jasotzen aina izen ba, komentario eta, eta, eta hitzek ba, egiesan asko-asko betetzen haute ezta eta, bueno, ni aurkezpenak lotzen asinitzenen, bain e, erribateko e, ba, kultur etxearen arduradunek edo esantzinez, da, bueno, ez dakitzen bat jende erakartzeko gai izango zean, eta nik, mm, nik esan nion, bera, nik, nik ere ez dakit, ez dakit jende asko edo jende gutxi hurbilduko dan, baina nik naiz eta laukatu, agertu kariño igual-igualakin esango ditut gauzak ez da, eta azkenen ba, begira adibide bat jarriko izue, eta igartzan jende desente urbildu zan, eta garoan urrengo egunen hiru ba, izan itun nere aurren, baino oso aurkezpen gozoa eta intimoa izan zan, eta ni oso gustora sentitun itzen, eta... Askotan e, beste gauza batzukin itxutzen geha, baina askotan koneksioak eta, eta gauza politiek gertatzeko ez da jende zaik behar ez da. Uhum. Aurreko batean maider, e, lehenengo liburu atera beste idazle bateken, hizketan e, hori ipatzen zidanez, e, sekulako gozamena dela eta aldi berean botere goxoa tarte bat izatea zuk nahi dezun hori e, esateko. Eta, bueno, belarri pare bat baldin bada ere, e, norbait entzuten izatea, zuk esan nahi duzun hori, e, mentzuteko ez, norbait izatea. Hori da, hori da, eta gainea, naiz eta bi edo iru izan aurren, hoietako batek, bakarrik e, esaten dizunen, jo, ze polike hau esan dezunen, edo ze gauza bereziesentitxu deten, edo e, nehi egun hauetan... E, e, batek edo bestek ere, korreoren bat idatzi dit, aurkezpen horietan ehondan jendek, eta jo, hori ezta da ordaintzen daintzen eh, dirukin. Maider, zuluak zer egin behar dira? Bete, estali, edo zuluak bere hortan dira eder? Zuloekin gauza asko egiten saiatzen geha e, Baino azkenen zulo bat daun lekun oso zaileda bere arrastoa Edo, edo bere marka e, deusestea edo ezerestea Zulo txiki batetik zer ikusik nahiko zenuke guztora? Boa, zer galdera <risa> e... Argia Eta ezkutaketan jolastuko bagina Non bilatu beharko zintuzkegu? Nere txen zar bat? gustuko dezun esa zar bat? Hmm Ba, lizentzia txiki bat eskatu behar dizuet, erderaz esateko. Demasiado aleste, ez da eloeste. <risa> <risa> Zein daume batek auskatu beharko luken lehenitza? Ni. Eta gizaki batek auskatu beharko luken azkena? Ni. Parez pare bazenu Zer esango zenioke jainkoari? Zer bat edalontzi bete daitezke botila erdi huts batekin? Nahi dituz unguztik. Zure buruarekin zertaz hitz egiten duzu? Guztiaz. Eta isiltzen zein da azkena? Zu ala zeure burua? Uste hetni. <laughs> Eta azkena, zoriona deserosoa da? Ez. Ez.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 Lana eginaz goaz aurrera, Kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude, Izonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditun, zaiatze hortan ezingelditu, jakintza eta arkia. Bide ilunak enek ez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, Hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu. Ezagutu aldatzea Naturarekin bat izaneta. Gin boton el makinista. Etxan daukazu? Bai. <risa> <risa> Alabek noiz irakurriko. <risa> Asin etzela ustez behin, baina etzi etzaien nehi adina gustatu edo etzuten nik entzun nuen bezala entzun. Zer zuen liburuteiko txokoan eserite egoten zen neskatia txikiark? Bo... Zuran handia zen? Ez, txintxo utxazen, zen egia eta oain neskatiaaren begira da beste bat da. Sekulako galdera potentea bota oen orain dela este bete behasengo igartza jaureian, ikertu behar keguenukena da zergatik irakurtzen dugun. Bai, zen minsterioa dan hori ez da. Ba, hori... Da, agian ikertu behar dugun zerbait minsterio utzi behar duguna, ze, bai, gizakiak nola itzegiten ere etzekien hartan nola behar begun ba, irudiak egitea hormetan edo nola bilatzen begun ezta e, ez dakit beste arteak ematen digun ba ez dakit transcendentzia hori edo ez dakit zer dan baino hor hor gertatzen da zerbait e, mundutiarra eztana eta Eta nahi hori txundi garrie, ministerio bat iruitzen zait. Kilotan neurtzen ezten, zenbateko pixua du hor gainean utzi dezun liburu horrek. <laughs> liburu oso potoloa da, bai? Da, uda iristeko, porrak iristeko zainau irakurtzen azteko. E, Tartetxo bat irakurtzeko liburu bat aukeratzeko eskatunin zun, eta zuko hori xa aukeratu dezu. Eztrakitu da iritsi den litzateke gaur. Astea naiz eta gero jarraipena eman goztiozun Biharretzi, bauztai erarte edo agusturarte Baina asezak ez? ezke gaur Lenengo hamar derreoak bai? irakurtzen Hori ero supertsen Norbera liburu bat irakurtzen hasten denekoa ah, Eztakete gurekin partekatzeko preso eh, Baina bai, bai, bai, bai, bai. politialitzetek Baina <risa> Irango duten Zugaitz arda <risa> aska Gazteak Guztortu ginen Borberen Zein da Kenfoleten? Bai, Kenfoletek e, trilogia bat idatzi du azkeneko urte hauetan. E, bere helburue izan da, hogei garren mendeko historia antzeko bat egitea, e, munduko leku ezberdinetako familiak e, ari bezala hartuta. E, eta egiesan, bono neri, novela, Historikoa gustatzen zait, desente gustatzen zait, e, fantastikoa ere bai eta bon bueno, e, beste mota batzutako ere bai, baino e, giesan e, hau ittriia e, hau hau da azkenekoa eta <laughs> gogoz nago irakurtzeko baino pena asko emango dit bukatzeak ere, ze oso gustora irakurri dut eta eta... Ma vonova. Bueno, Menche mm, dauket esku Primera parte: Muro, 1961. La policía secreta convocó a Rebeka Hoffmann un lunes lluvioso de 1961. La mañana había empezado como otra cualquiera. Su marido la acompañó al trabajo en su Trabant 500 color canela. Las antaño elegantes calles del centro de Berlín Aún conservaban solares arrasados por los bombardeos de la guerra, salvo allí donde se habían construido nuevos edificios de hormigón que se alzaban erguidos como dientes falsos y mal emparejados. Hans iba pensando en su trabajo mientras conducía bukatzak pena mango dizu e, iratiren proposamena ez dakit sekula egin dezun nik askotan egiten dut kuriositatez hasi e, aurretik azkeneko esaldia irakurriko dut ausartzen zara ez ta pentsat zerbait bad eta gauden tokitik emandik bertan sayaga itseniku Zuloon zerbait ekartzeko eskatu nizon. Bai, ekartu bet. Ubertan sasizikinak beingo zerretan. eraztun bad da. E, bere garaien e, betenon eraztun honen zuloa. Baino, bueno, gaur egon ustu inda berriz, E Eta bueno, ba, zulo bat gelditzen da. Marrazki bat egiteko dire eskatun dizun. Eh, asta que no le digo degun. <laughs> Lena zure intz titoyarekin izketan honela eh, argazkiatera diozu. Ar Kontua zen hasi as idoia etortzekoa zen eta esan dizun marazki bate idoiari ea ze iruditzen zeion <laughs> Eh, bidali diozu, es daukate hemen txe, e, botoiari zapaltzeko, <laughs> zapaltzea besteik ez da bueno, falta, bihaltzeko. Baina nahi doiari deitzea eziozu zapalduen dik eta gurekin dizketan vale. dagoela esango diogu mugikora ardezala. Vale. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten. Zugaitz arda aska gasteak Guzortu ginenen bor beretik dira besteak Burruka hortan ira ungo duten Zugaitz arda aska gasteak Guzortu ginenen bor beretik Zortuko dira besteak Ido kaixo eta ongi etorri berriro itakara. Kaixo. <laughs> Batzuten eskerrak ematezu, mundu da nahikoa ta opariak ere egin beharro ta ez dakite ausartu, ez dakitu uruti zauden gainean daramazune mugikorra. E, ba, eh, bai. Susen denak ari da guk esaten duguna entzuten ezu lasai. <laughs> bueno, ba ongia kaso mesuren bat ditxiko zaizue kantu entzun artean. Bona, bueno, hoxe esperientzia, eh? Segura irratitik, seguratik, boteiari txak eman, eta ez dakito jartzen izango ginen norentxe idoia, ba, idoiaren poltsikora txaka mezua. Bona, <susurra> bueno, eta guke zer esan gabe, idoiak berak konta dezala, zer jaso duen eta zer ikusten duen? Idoia, zerbait iritsi alda? A ber... <laughs> Korreoa, ikusi behar dezu, idoya. Korreoa? Bai, ai, korreoa, korreoa haigak usteko ezin lehetu, baina. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, kontua da, eh, Maider kotlato ingo diegu eta kontatu ingo diegu. Eh, ez da gita, azte artean, azte azkenen eskatun ezun Maider. Besteak eh, beste, beste eh, gillozum arrazki batea eh, idoiari. E, zuk Ezuknaidezuna, suke esaiozunaidezuna marrazki bidez eta Maiderrek ez bat eta ez bi errunkari heldu. Asmoan gaurri doiari uzenean erakustea zen, baina bueno, hala ere politza zen jokua idoia bere egon eta e, mugikor bidez momentuen bertan marrazkia zure eskoterikista. Bueno, bere momentuan ikusiko eta ezin dezun, ba, bi du zurentze naizte dizen desun, ba bihar edo etzi do ikusiko duzu. Maider zer topatuko du? Zergatik egin duzu egin duzun hori? Bueno, ni que... Ez takite ondo ulertu nun. <risa> eta orduan, e, saiatu naiz, saiatu naiz, nere abilezia piktorikoak ez oso onak. Eta saiatu naiz, idoiaren erretrato bat egiten. <risa> <risa> Joke beak nere batzuk inditun, ba nik berea ez da. Eta, bueno, egiesan e, nere... Aste hau oso, e, ez dakit, korapilotxu ez, baina oso intensoa izan da neretzat, eta atzo ba, eman dako hitze betetzea gustatzen zait, hitzek oso, e, itz, bako hitzek bere esan nahi eta bere balioa daukelako, eta nik baiet esaten detenen, baietz ba egiten <laughs> saiatzen naiz. Eta, bai, bueno, atzo iluntzen. zen, ba, hartun ez neuken bere Idoiaren argazkirik eta hartun honen liburun bertan biografian, bere biografiarako jarritako argazki hori. Hori nere erara islatzen saiatu naiz. Hori <laughs> eredera da ezta da, Idoia, norbaitek tarte bat hartzea e, gugan pentsatuz guri zerbait egiteko. Hora, bai, kristana, kristana. bat dutan gaina behar da eh? bueno ba iritsiko da erretratori, doiaren bai. erretratori iritsiko da edoian eskuitela eta idoiak bairan zungo dio maiderri esango dio zerbait horren bueltan-bultan seguro, dago hemen e, maiderri zen izan degutan ere mobil honetan bai, bai. oso mobil zarradokat eta igual e, olako gauza gaiago iritsiko bazaizkiet eta igual pentsatuko, eh? idoi hain <laughs> e, bai, bai, bai mila-mila esker da buxoundi venga suei baliodu agur kantuak baliodu bai bai bai <laughs> Ma gozu maidar, hurrengo horkezpenen berri. Non topatu izango du irakur lehen zuleak maidar? Bueno, ba, aste harten tolosan izango gea joxerra eta biok, e, kultur etxen, arratxaldeko zazpietan okerrezpaldi hau. eta hurrengo egunen e, amazazpien, aste azkenen arrasaten izango naiz, e, kulturaten, uste dut neon ni bakarrik. biotzero liburua non salgai non eskuragai bueno ba hemen ingurutik hasita behasaien eh bai mirentzu liburu dendan eta artekan ere bai eh iria hizparren ere bada eta baliteke laister stankon ere iztatea eta gero ba bai donostin eh kasildan garoan Zara ere bai, garoan, e, errenterian ere bai, Xenpelar liburu den dan, e, Gero Durangon, arteka liburu den da, Gasteizen, Zuloan, Iruñean, Katakrak, liburu den dan. eta Bilbon, Eskolastikan, eta Antiliburu den Maidarrek bere garaian ziklo hasi zuen, eh, Orentze BTVtean du lehurtua eta zikloak borobiltza gustatzen saioenez, eh, irakurleaк liburua irakurri ondorenan edo liburua irakurtzen ari dela edo aurkezpenaren e, ondotik eh, Maiderrek gustora jasoko luke edo zen iruzkin, e, sentimendu, e, pentsamendu, eh, eragin diona, ez? Liburuaren buelta-bueltan eh, eragin diona. Maider AG .irrogeitamalau abilduagmail.com Maider ag, ag.irrogeitamalau abilduagmail.com Bai, ez da maider, e, borobiltzea, konmenido borobiltzeak aberazten gaitu. Bai, zikloak e, irikitzen bali madie, gero isteko die. Libura erostearekin batera arkatz bat opari. Irakurleak arkatzorrekin zeidaztea guztatuko gustatuko zuke. Bere bihotzerok? Maiderra gire, mila-mila esker. Zuei? Plazer bat izan da. Berdin? Besarka destu bat eta bakizu, lehiz zerrarte. Berdin? Andike, mendike karrikin Seguru. Zorteon. Eskarrik asko idatu, jo. agur. <risa> This fire is ours give me all all again hey hey baby hello hey hey you never mbadiru bestela itxusi gelditzen da egoerak axola espali zu bestela publikoan negarregita desorosoa den moduan malko bat edo beste isiurtzea ondo gelditzen da. Iletai ilizkizunetan, bikote akustean, sari handi bat irabaztean, hamak bere barrutik bota eta etzintuela hartu nahi izan esaten dizutenean malkoa isiurtzea dagokizu. abandonoagatik, bakardadeagatik, suminagatik, ezintasunagatik, gehien maite behar zintuen horrek zure ondotik alde egiteagatik. Badaniri, etzitzai da natera gustiak orde da uin urdinetan bizi ote gaitezke iragan minetan zama, dena haizeak darama, darama dena haizeak darama, darama, darama. darama eta gaurko hitzai ere utzi egingo diegu Aizeak eraman dittzen Biotzero biotzero zuen bihotzetara Bainoeta bete Bizite gaiitezke datorren... Bizi ote gaitezke datorrenaren zain Datorrenaren zain aukeran naiago bizi eman eta orain Kantuan Jon eta Agurtzane elustondo Hitzak nerea elustondorena Dena etxean geratzen da Ea, laster, laster, irukotea hemen bildu eta segure irratian erromeria egiten duen. Horengozt kitio. Kitio. Larumatero, larumatero. <laughs> bihotzetik, baina larun batero, larun batero. Gaur datorrean datorrenan gehiago. Bitartean izan zorion txug, astean dondo pasa eta muxu potolo bana denoi. E, elustan dotarrekin, augur, gaitz. Haur. Ilo, datorren aste erarte, Le gaiteske